sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima katira amma ba'd pazojm me leximin e librit sharh us-sunne te autorit imam al-bardbahari rahimahullah jemi te pika 137 ku ka thon autori rahimahullah wa idha ra'aita ar-rajula yad'u ala al-sultan fa'alima annahu sahibu hawa وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Pra nëse shikojnë se lutet kundër pushtetarit, dije se ai është njerëj i epseve. Dhe nëse shikojnë se lutet për pushttarin, domethënë lutet për pushttarin për përmirësim, lutet që Allahu ta përmirësoj, atëherë dije se ajo është njëri i sunetit insha Allah thot jë kulu fudail le u kana li da'wëtum da'wa ma gja'altu ha illa fi sultan sigur, sigur të kisha një lutje të pranueshmet të cilën e di se do të më pranohet nuk do të isha lutë me ta për askant për vetë se për pushtetarin pastaj ka përmen me senet, me zëngjirë ka thënë ka të regu Ahmed ibn Kamil ka thënë na ka të regu Al-Husayn ibn Muhammed Tabari i cili thëtë na ka të regu Mërdoje Assaig thëtë sajë ka thënë e kam dëgjuhë fudajlin duke thënë lew anna li da'wëtëm mështëgjabëtëm ma gja'altu ha illa fi sultan sigur të kisha pas një lutje që më përgjigjët nuk dhe të isha lutë me të për askën përvecëse për Pushtetarin. Thotë pastaj, kile le hu, e kan përët, ose i kan thënë, ja e ba ali, fësir le në hadha, dhe më thënë, në trego, në i shpjegoh këtë, pëse kështu, thotë, kale i dha gja altu hafi nefsi, lem të udni, dhe më thënë, në që se lutëm me atë lutje për vetën time, atër do bia saj nuk kalon për te i vetës time. وإذا جعلتها في السلطان صلحا فصلح بحصاله عباد والبلاد نسه لوتëm për pushtatarin atëheraj përmirësohet dhe me përmirësimin e tij përmirësohen njerëzit dhe vendi pastaj thot imam berberhari rahimuhullah fa umirna an ned'a lahum bis-salah ولم نؤمر ان ندعو عليهم وان ظلموا او جاروا Thët, ne jemi të urdhruar që të lutemi për pushtetarët që Allah u t'i përmirësoj dhe nuk jemi të urdhruar që të lutemi kunder tyre edhe nëse ata janë të padrejtë dhe bëjnë, dhe më thënë, zullumë ose padrejtësi. Sepse thët, li enë dhulme hum, wa gjaurahum, ala enfusihim, wa salahahum, li enfusihim, wa lil muslimin. Se padrejtësia tyre edhe zullumi tyre është barë e tyre dhe më thanë është kunder vetës e tyre kurse përmirësimi e tyre është për vetë ata dhe për muslimanët Pra në këtë pik autori Rahimehullah e je për dhe një këshil në lidhje me qëndrimin e drejt të muslimanit pasuesit të pengamerit sallallahu aleyhi wasallem ndaj pushtetarit sëpse <clears throat> njeri ju do të them siç ka thënë, nëse e sheh dikën se lutet kundër pushtetarit, atëherë dia sa e është njeriu i epseve e janë dhe, do të them, i bidatit dhe devimit. Sepse nëse dikush e do përmirësimin e pushtetarit, edhe e do përmirësimin e umetit, mirëqenjen e popullit, ai do t'i lutet Allahut citar për mirësoj pushtetarin. Do të them se lutja kundër pushtetarit është argument për devijimin e tij, edhe që është larg prej sëmëtit. Tregon se ai është njeriu i epseve dhe ëndjërave. Edhe kjo, ky ky lloj i, i njerëzve është i pranishëm, gjindet. Një njerëz të k till nuk duan që pushtetar të përmirësohen. Do thënë sepse qëllimi i tyre është pushteti edh largimi i këtyre pushtetarëve edhe sjellja e vetvetes në vendin e tyre nuk është qëllimi që ata të përmirësohen edhe të zbatohet sheria e Allahut e të përmirësohet gjendja e muslimanëve, por qëllimi është largimi i tyre. Ata nuk i lutën Allahut që Allahu të përmirësojë pushtetar, sepse ata friksohen që nëse pushtetari përmirësohet atëherë i mbyllet goja, domethënë nuk kanë çka të flasin. Ata përkundrazit duan që pushtetar të kenë më shumë gabime, edhe më shumë devijime, edhe më shumë mangësi, edhe dobësi për që për ato të mund të flasin, të kenë material më shumë të mbushin ato hudhet e tyre dhe fjalimet e tyre me me emocione, edhe me qarrje për gjendjen e popullit tek së mërad me lot krokodilli duke pretendu se pushtetarët janë prishe dhe zdo e keqe që, që ka ju venë muslimanve, është vetëm përshkakt të pushtetarëve. Pra ndaj, dëmë thënë ata nuk mund të i dëgjosh që të lutën dhe njëherë, o Allah përmirësoj e pushtetarin, por për kundrazi, nëse dëgjojnë dikant se lutët me këto lutje, atëherë e... e çortojnë edhe po strojnat njerëjë, do thonë se është njeriu i pushtetarit, njeriu i usitur, eksumerad. Pse? Pra sepse qëllimi i tyre është pushteti, edhe karrigia, kulltuku i pushtetit. Prandaj ata duan vetëm ta shtojnë keqcen umet. Duan që vetëm të stohet edhe më shumë keqërdja, gabimi, trisja, thonë që të kenë më shumë mundësi ti propagandojnë më shumë e kini pa se ata edhe kur nuk egzistën dhe një gabim, mundohen me nëzirë, ose me shpifje, ose me manipulime të realiteteve, vetëm që ti mbushin zemrat e njerëzve me më levh kunder pushtetave, të thonë, shikoni se që ka ban, shikoni se që ka pëndodhë, shikoni që par varferie, që par kështu, e kështu me radhë, thën, vetëm që ti fruin zjarit të fitneve, edhe të nëzisit njerëzit që të bajnë edhe ma shumë prisje edhe të coën këntër pushtetarëve. <coughs> Duhë më thonë, përmirësimi i pushtetarit e përmirëson gjendjen e vendit, gjendjen e shëqërisë, më thonë edhe në aspektet e gjykimit me ligjin e abaut, në aspektin politikë, më thonë edhe në aspektin juridikë, edhe në çdo aspekt të jetesës njerëzve, nëse gjendja e pushttarit përmirësohet edhe zbatohet ligji i Allahut, atëherë vijnë përmirësime të shumta në të gjitha aspektet e jetesës, në shtimin e rrezikut tek çdo merradh, kurse ëh dhe the ky normalisht se duhet të jetë qëllim i secilit musliman. Edhe ai që e do përmirësimin e gjendjes, edhe ai të cilët i dhimbet ëh muslimanët duhet lutet që Allahu ta përmirësoj gjendën e përgjithësi, ti përmirësoj pushtetaret, sepse me përmirësimin e tij, do të thonë përmirësohet shoqëria, nëse pushtetari udhzohet, do si të thonë siç thashë zbatojn ligjin e Allahut, urdhëron për të mirë anë dalon për të keqes, e e lufton çdo të keq, e lufton çdo haram, atëherë eh do të vinë mirësit shumë të. Permirsohen shumë njerëz, pra edhe njerëzit permirsohen edhe gjithashtu përmirsohet gjendja e tyre edhe mirësit që i vinë, shtohen mirësit, do të thënë për Allahut për për ata njerëzit. <coughs> Prandaj duhet që secili të lutet për përmirësimin e pushtetarit, secili pushtetar, do të thënë vendet e muslimanëve. Gjithashtu edhe në vendet tona, ne elusim Allahun që ta përmirësoj gjendjen e përgjithësi, edhe ti përmirësoj pushtetar ton, pra pushtetin binet t'i ja jap njerëzve më të mirë. Edhe ata që kanë pushtet binet i bëj për njerëzve më të mirë. Ëh, dhe nëse lutem, nëse lutet secili musliman, lutem un lutes ti edhe secili tjetër i lutemi Allahut për këtë përmirësim të pushtetarëve atëherë sigurisht se Allahu dhëtë i përgjigje të lutisë muslimanëve. Por në qofëse nuk ndodhë kjo, atëherë ajo është një sprovë të cilën duhet të adurojmë, sepse pengamiri sallallahu a.s. në ka urdhru për durim. Dhe thotë për durim da i pustetarit musliman, edhe në qofëse është i padrejtë, edhe në qofëse i e përparësi interesave të veta, përpara interesave të dua. Zot e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam na ka urdhërua që të kemi durim dhe të jemi pra durimtar derisa ta takojmë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam te haudi. E, është e ditur prej haditheve të shumta se njëra prej çështjeve më të rëndësishme për të cilat na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam të kemi durim, është padrejësia e pushttarit. Edhe ka thënë që t'jemi durimtar në dajtyre për deri sa ta e falin në namazin të më thënë që fëse janë musliman pra durimi duhet t'jeti pandër prer në dajtyre, përveç nëse shihet kufër, i qartë i, i pasër si kur djeli për cilin ke argument për para Allahut Subhanahu Wa Ta'ala pra ndaj nëse ti je durimtar edhe i lutesh Allahut për përmirsim atëhertije i bindur ndaj Allahut edhe je në rrugën e sunetit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem sëpse kjo është qëndrimi islam ndaj pustetarit kurse zdo qëndrim tjetër edhe zdo propagand tjetër është në kundrëstim me kuronin dhe sunetin edhe të gjitha ato qëndrime janë të ardhura prej popujve tjerë dhe më thëmë prej jasht islamit rebelimi islamit kundrështimi e kështu më radhë, atë janë e, ideologi, edhe janë ose ngritja e masave, kry ngritja, e tira, tira, të më thënë, me mërtime e thlojdojshme që i quenë. Ata janë ideologi dhe qëndrimet të popujve të gjahiljetit. Të më thënë, kjo ka qenë në kove në gjahiljetit, islami e ka mëhu, edhe islami, të më thënë, kurani dhe suneti, a du urdhrohet për bindje ndaj pushttarit edhe durim ndaj padrejtësive të tij kurse gjithashtu edhe pas dobësimit të islamit te muslimant do të thënë kanë ardhur këto ideologji që janë prej komunizmit, prej komunizmit, prej yahudizmit, prej do të thënë prej ideologjive të kufrit. Edhe nuk ka dyshim se ai njerëz që nuk e Nuk e cë në rrugën në cilën ka urdru Allahu dhe pengamerit sallallahu alaihi wa sallem Nuk ka dyshim se është në rrugën e shejtanit Pra nuk ka tjetër përvec se haku dhe batilit Haku është i qartë I së qarruar në librin e Allahu dhe sunetin e pengamerit sallallahu alaihi wa sallem Dhe cka është jashtë ti është në kundrështim me të Dhe është rrug e shejtanit Rrug e devimit Prandaj, dhe më thënë, ne jemi durimtar në daj padrejtësive të pushtetarit dhe lutemi që Allah të përmirsoj atë a kjo është, si pas kureshe ku një njeri dhe më thënë që i ka këto cilësi, atërë të dishtë se është prej pasuezve të sunetit. Për argument, autori, Rahimahullah, e ka marrë fjallën e Fudail i Ben Iadit, Rahimahullah, e cili është një prej eh tabë një vepër dietare më të mëdhej eh që merret shembull për në dituri, për ibadet, për zot, asketizëm, si i thon. Do të thënë është shembull për të pasu, do të thënë për ibadetin e tij, për kujdesin takvam. ë e kam përmend në shumë do të thotë në këto tema, në librat me temat e asketizmit edhe ibadetit. E, ka than Fudaj leben ijat Thot nuk ka qen e, Sikur në akuzojnë sot Që në qofë se e pason Kuronit dhe sunetin thonë se i e Agent ose pashkuntor Ose sviun i pushtetarit Ose i Amerikës ose i qifutve Kështu me radh Dë thot nëse i thret njerëzit Për ta pasu librin Allahut Dhe për qenë përpik gjithashtu Në pasimin e sunetit për nga merit Sallallahu aleyhi sallem Nëse cilën qoshtje atëherë të akuzojnë se je ishi të uri Amerikës ose ose dëmë thënë agenti pushtetarit e tjera tjera a bau në rujtë prej këtyra akuzave kurse fudajlip në iad ka qenë prej djetarve dëmë thënë nuk ka mundësi dikush të mahoje këtë fakt edhe nuk është vetëm fudajlip në iadi mirë po këtu e ka pru e ka pru si argumentim dëmë thënë autori, rrahim e Allah, për ndryshe, djetarët e selefit janë në këtë rrugë. Djetarët, imamët e, e... duke fillu prej sahabëve dhe imamët e tabinëve, e të baut tabinëve dhe derin kohën tonë, djetarët të cilët e pasojnë sonetin e pengamerit sëllallahu aleyhi vësillem, janë, dëmë thënë, në këtë njëjtën fjalë, sëpse atë janë pasues të burimit të njëjtë. Pra, fudajli bën e jadë ka thonë, Sigur të kisha pas një lutje Që Jami sigur të se do të përgjigjet Nuk isha lutë për askën tjetër Për vetë se për pushtetarin Sepse, si që thamë që për pushtetari e, Bahet e, I drejt E zvaton Plëtsisht ligjën e Allah Shëriatin Edhe praktikon shëriatin Atër nuk ka dyshim se kjo s'jel si Mirësit shumë ta Edhe kajrë të madh Pra ndaj ka thonë që dhëtë isha lutë për ta Pra kë, këtu të regohet që nuk ka qenë njeri që i ka shiku interesat Pra ka thonë nuk dhëtë isha lutë për vete Më shumë për parësi dhëtë i kishtë e vanë t'i lutet Allahut për pushtetarin Sësat se lutet për vete Sëpse në gjose Allahum përmirëson mua Ky përmirësim është vetëm për mua Nuk të e kalonë të edhikus tjetër. Kurse, kur Allahu e përmisën për shtetarin, atëhera ajo është përmisën për gjithë soqerinë. E... Prandaj, dhe më thënë, nëse e studiojmë me studim Selefi, dhe më thënë, nëse e shikojmë Kuranin me tefsirë të Selefit, vërëjmë se në Kuranë nuk ka gjithmon e, pra nuk ka kritika për pustetar si që bajnë bidatëgjit e drejtime në kohën ton që nuk kanë tjetër temë për vetë se ti kritikojnë pustetarët kuptohet që prishja pustetarit normalisë se siel një loj dëmin së qëri, mirë për dëm edhe më të madh sjell prishja e vet njerëzve. Do thënë pse ka ardhur ky pushtetar që është kështu i padrejtë dhe i prishur, për shkak se populli janë që nuk e zbatojnë atë që ka urdhëruar Allahu, nuk janë të bindur ndaj urdhrave të Allahut dhe Allahu ka dërguar si ndëshkim, do thënë atë pushtetari. Kurse prishja edhe më ma e madhe për umetin është prej djetarve të devijum. Thëtë prisja, që ka mundet me, me skaktu të populli, devijimi që mundet me skaktu të populli, për stetari, është të sumi vogël, kurse devijimi edhe prisja që e skakton djetari i devijum të populli, është të sumi i malë. Prandaj, eh, thëtë eh, se hrebia, hafidharulloh, nuk xejm Kur'an në kritik edhe para lajmrim për kushtetar. Filan pustetari bën këtu ose Kisra apo Kaiseri, Cezari, Nehasiu nuk përmenden në Kur'an. Kurse përmenden dietarët e devijum të grupeve devijume, përmenden yahudit, krishterët, me gju, mexusit, do të thënë si grupe të devijuara, përmenden dietarët e tyre, ahbar, ruhban, do të thënë Ata rapinët murgjërejt e kështu me radhë Ata të cilët thresin në devijim Pasi Allahu ka dhënë diturij Përmendën gjithashtu pram përgjithsi Përmendën grupet e devijuara Edhe Allahu të të shqarojmë Si ka thënë Allahu në një ajet Va këdhalike në fosilul ajati Va litës të bine Sebilul Muzirimin. Dhe më thënë kështu, i sësjarojmë detaj e argumentet, ajetet, që të bëjë të qartë, rruga e kriminellëve, rruga e të devijuarve. Dhe më thënë, kjo është menhegji, të cilin e ka zbritë Allah s.w.t. në Kur'an, pra që të flitet kunder devijimeve, të flitet kunder atyre që i thresin njerëzit në devijim, kurse në Kur'an, nuk flitet kunder pushtetarve. Kul, e, tash, Në kohë në tonë, njerës që pretendojnë firje islame, ata e lanë, dhe më thënë, devimin e atyre që e kanë pozitën e djetarëve, dhe më thënë që i thresin njerëzit në devim, edhe i arsujetojnë ata, i lëvdojnë, i përmendin të mira që në tosta edhe nuk i kanë, edhe heshtin për të qijatë, kurse përpustetarët e bajnë të kunder tënë, Thën, i përmendin të këqia që ndosta dhe nuk i kam edhe i humbin të gjithat mirat që të regon se nuk është qëlimi tyre mbrojtja e fes në qëse kështë të qenë qëlimi mbrojtja e fes dhe të këshin fol kundar atyre që e dhe vjojnë fen por qëlimi tyre është e, synimi tyre është kolthuku i pustetit djetartë e sinqertë si që në djetartë e selefit si që, si që shembul i fudeli përnë e jadit kur ndodhë që takohen me pustetartë, ata i kësilojnë me sinceritet edhe me mënyrën e duhur kurse kur ndahen për e pustetarve nuk i dhe më thënë, nuk i traftojnë edhe të ti sulimojnë nga mbrapa, mbrapa shpine, për e mbrojnë pustetarin edhe urdhrojnë për mos ndarje prejmen hegjit të sunetit për nga mirit sallallahu a.s. në raport me pustetarin. Kurse bidat gjitë, në realitet, nëse jubije që të takohen me pustetartë, dhe kanë, ata kanë shumë lidhje me pustetartë. Edhe lidhje atyre është e bazuar në dyftyrësi, në një fakë, që përpara pushtetarit flasin vetëm fjalë të mira dhe lëvdata, edhe i mbrojnë, u rrehin në spinën, kurse kur ndahen prej tyre i tradhtojnë, edhe i nxisin njerëzit për kryengritje kundër tyre. Ka përmend Shehu Zemine, rahimahullahi, kanë thonë pse ju nuk i këshilloni dietar? Në pse ju nuk i këshilloni pushtetar? Pse ju bën i lajk atë me pushtetarve? ka fam Sheikh Themini rahimahullah ka thonë jo për Zotin ata ju bojnë laik apostatarë do të thonë këta që flasin kundër pushtetarëve këtu na për mimberë dhe na për takime kurse ne kur ulemi me pushtetarët i xillojm ata kur ulën me pushtetarët do të thonë bajnë leshoj në pën e fa edhe tregojm dy ftyrsi. Do të më thënë me këtë kuptim e ka thënë edhe nuk ka edhe më shumë diëta të tjera që kam thënë se ne kur rrim me pushtetarin jemi si më von avokat të popullit, kurse kur jemi me popullin jemi avokat të pushtetarit. Dot këto padyshim janë shenja të njerëzve të sinqertë, edhe me këto rrug vjen përmirësimi edhe mirësia. E kundërta sjell si vetëm dëm edhe përçarje më të madhe mes pushtetarëve dhe popullit, sepse përçarja mes pushtetarit dhe popullit është prej dëmeve më të mëdha të shoqërisë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pushtetarët më të mirë janë ata për të cilët ju luteni mirë, më të mirë, domethënë, edhe ata luten për ju. Kurse pushtetarët më të këqij janë ata të cilët Ju lutën i kunder tyre dhe ata lutën kunder jush. Ata që flasin, dhe më thamë, në këtë mënyrë, kunder pushtetarve, si që thash, kur janë me ata, janë dyftyrësa, edhe u të regojë në tyre njërës të mirë, Nës, kurse kur dalin të retendojnë se i kanë këshilu edhe i kanë fol, i kanë qërtu disa të regojnë se shumë trima kur isha une i thash kështu kështu që nuk është e vërtet kurse djetartë nuk nuk e bëjnë këtë përsy e faqe që kur dalin të thojnë une e këshilova i thash kështu, i thash ashtu për rezultatët shihën dhe më thanë ju përmena disa shembuj në mësimin e kalium se edhe në kohën tonë janë pa mazdisat akimeve të djetarve të sinqert me pustetar që me njëherë kanë drysu të më thanë kanë drysu gjendja e pustetarve në përmirësim në aspekt pozitiv kurse takimet e bidatgjive me pustetarë nuk si e linë asnjët mirë por vetëm e ishtojnë fitnet prandaj djetartë nuk e bajnë atë për suje faqe edhe të tregojnë veprën e mirë që e ganë bënë fshetë të tregojnë për para njerëzët sepse syefatsia është diçka që i shkatronë veprat, edhe është e, prej, punve, prej punve të këqqia më të randa, me cila do të balafaqohet njeri u jo në ditën e gjykimit, si ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi në sellem, men jura i, jura illahu bihi, dhe të të aj që e bënë punën për syefatsje, Allahu do të të demaskoje në ditën e gjykimit, Edha i që e bënë punën për të dëgju Allahu dhe ta bëje Dhe ta dëgjoj e se cili të keqen e ti Ndithën e gjykimit <të> Më të tje ja, Thët atori Rahimahullam Pikën 138 Vela të dhkur Ahadem min umme hatil mu'minina Illa bi khajr Nënë atë e besimtarve përmendi vetëm më të mirë. Nanat e besimtarve është përqëllim gratë e për pengamirit sallallahu aleyhi vësallem, sëpse gratë e pengamirit sallallahu aleyhi vësallem janë nanat e besimtarve me tekst të drejt për drejt në ajetin e Koranit. Ka thonë Allahu i lartësum e nëbiju e u labil mu'mininem min e nëmfusihim prafeti sallallahu aleyhi vësallem është më parsor për besimtartë se, se sa ata vetë për vetët e tyre, wa ezwajuhu ummehetuhum, kurse gratët ti janë nënët e tyre. Të thët, gratët për nga mirit sallallahu a nësallim, në janë nënët e të gjithë muslimanve, radiallahu an hunne. Qëka dë më thonë kjo, se ata janë nënët e, besimtarve, se e, dë më thonë kjo është pozita e nënës në respekt, nderim edhe madrim dhe dashuri, do të them ndaj tyre. Por kjo nuk do të thonë gjithashtu edhe ndalohet që dikush të martohet me to, do të them pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ndaluar me Kur'an dhe me Sunet. Mirpo, qendrimi vetëm as me to ose udhthimi me to, kjo nuk ka qenë e lejuar. Do thotë prap atë Jan si grat huaja për besimtar të tjerë, nuk janë sigur në sigur me nanën që rri, rr, sikur te shtëpia e nanës hi, do të thonë u thën me nanën ose rri në vetminim e të. Me gratë pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kjo nuk lejohet, nuk është leju, do të thonë kjo çështje ka përfunduar. ë Për në respekt ndawsuri edhe në nderim, ato janë pozitën e nanas edhe më, më lart se sa nanat tona do të thon se cili për nëna e tij është në pozitë shumë të lartë, mirëpo edhe më pozitë edhe më të lartë është gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëh, do të thon qëllimi është se ata kanë pozitë dhe kanë vlerë të veçantë sepse janë gra bashkësorte të profetit tonë fisnik sallallahu alaihi wasallam. Uh, Mirë po, si së fësh, prap, sahabët kanë shku i kanë pytë, kanë marë dituri i prejtyre Mirë po, së gjithmonë e kanë bëket pas përdes Dë thëtë nuk janë taku personalisht me ato Ka thonë uh, Allahu uh, subhanahu wa ta'ala Va idhasa el të muhunne me ta'an, fës elu hunne mi muara i hijab Dë më thënë, kur ti pytë një diska ose kur ti kërkoj një diska Kërkoj një ose pytë një mbrapa përdes Dë më thënë, kur ti pytë një diska ose kur ti kërkoj një diska Edhe gjitha ështu, Allahu i ka urdhru, gratë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, duke i thanë, wa qarna fi bujuti kuna, wa la të barrajna të barruja ljahiliyjeti l'ula, du më thanë, rini në shtëpit duaja, dhe mosu zbuloni siqë jeni zbulu për para në jahiliyet, wa aqimna s-salata, wa atina s-zakata, wa ati'na allaha wa rasula, du më thanë, falen namazin, jepen i zakatin, dhe bindi një allahu dhe të dërguarit ti, Thotë Allahu, Inëma ju rridullahu li judhib e anë kumur rrgjëse ahle lbejti, Vë ju tahira kumë të tahira, Të më thanë, Allahu do që ti largoj pas, pa pastërtit prej jush, O familje e për nga merit, Salabahu aleyhi dhe sellem, Dhe do që ti ju pastroj plëtsisht. Dhe të kjo është një prejajeteve që, tregon vlerën e veçantë grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tregon se ato janë familje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse këta që i sulmojnë sahabët edhe pretendojnë se e duan familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam saçi i japin pozitat e perëndisë thon se gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë pregrave më të fllihura. Edhe janë, do të thonë, edhe ata thonë nuk janë familje e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurse ky ajet tekstualisht, pra edhe se ajetet e, në këtë kontekst, ajetet e mbarsme flasin për gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pikërisht vetë në këta ajete ju drejtohet Allahu grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thot inna ma yuridu Allahu li yudhida ankum alridsa ahlal bayt dhe në thonë o, familja e për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam pra në këtë pik kada është autori të japë e këshil për distancim prej menhegjit të rafidive edhe të këvarijbë të cilët kanë folkeq për gratë e për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam këtu është Dëmë thënë, këshila është në formë të urdrit që zdoherë kur përmendem të flitet mirë për to sepse kjo është ajo që e meritojnë Ato jenë gratë për nga merit sallallahu aleyhi wasallim Nuk ka dushim se Allahu i lartësuar për për nga merin e ti i ka zgjedh gratë më të pastërta, më të ndershme më të devotshme më të zgjuar më të urta me urci më të blot për e të gjitha grave E, sepse me këta e kanë deru pengamerin e ti sallallahu aleyhi wa sallam gjithashtu Allahu për pengamerin e ti ka zhjith shëqyruesit matmir shokt, të cilet kanë net rëth pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam s'ka dyshim se janë matmirt edhe kuptohet se njeri u vlerësohet si pas shëqyris pra në qofse prandan e, akidja e shijave edhe khabaricbe pra nëse thonë se e gjithë soqëria për rreth për nga merit sërëllavën e sëmë ka qenë prej më të këqive edhe gratët i kanë qenë më të bandershme, atërës kanë vetët a njëri që i ka pasë këto shokë edhe këto gratë. Pra nuk ka dyshim se ata nuk i kanë qëlim, nuk i kanë qëlim në veti sahabët, po i kanë qëlim postrimin e personalitetit për nga merit sërëllavën e sëllën edhe gjithashtu nuk i kanë qëlim në veti gratë, po i kanë qëlim ta sulmojnë nderin edhe personalitetin e pingamirit sallallahu aleyhi vësillem. Prandaj, të flitet keqë për gratë e pingamirit sallallahu aleyhi vësillem, është kufrë. Sido mos, në qëfë se akuzojnë ato për zina, edhe sido mos nëse akuzojnë të ashja, rëdhe Allahu anha, për zina, atëherë, du mu thënë nuk ka dyshim se a njeri është kafirë. Edhe për këtë ka i gjma, sepse a njeri që akuzonë ashën, E, Aishen radiallahu anha e kanë akuzu munafikt në Medine Atëher, Allah hu ka zbrit ajete në surën nur janë 14 ajete të cilat e tregojnë qartë pas tërtinë e sajë Prandaj, pas këtyre ajeteve kush dhe ështëdon me kitë akuz dhe më thonë se e përgjënjështron Allahun i përgjënjështron këta ajeteve e përgjënjështron për nga merin sallallahu aleyhu vësallem Prandaj, e, kjo tem ka rancit veçant në akide edhe përmendet gjithmonë në librat e akides. Matutje thot autori rahimahullah, as pika 139, thot: "Wa idha ra'aita ar-rajula yataahadul fara'ida fi jama'atin ma sultani wa ghayrihi fa'lam annahu sahib sunnah in sha'a Allahu ta'ala." Pra kur ta sosë njeriu është i rregullt në kryerjen e obligimeve, do të thonë namazit të obliguam në me xhamat, qoftë me pushtetarin ose me dikant tjetër, atëherdi sa ai është një ri i sunetit insha allah. Fath wa idha ra'aita ar-rajula yatahawwanu bil faraid fi jama'a wa in kana ma'a as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Do të nëse e shëh njeriu se nuk është i rregullt në kryerjen e namazit me xhamat, qoft edhe prisi, do thënë pushtetari, prisi aty xhamati, atë herdije se njëri është njëri i epseve. Nuk ka dyshim se kryerja e namazit me xhamat është për obligimeve më të mëdha të vepër i shenjave, simboleve më të dukshme të Islamit. Prandaj ai që është i rregullt në Gjami, në kryerje në namazit të obligum, në gjami me gjemat, nuk ka dyshim se është njëri i sunetit, thëtë inësha Allah, të në thënë, si pasasaj që është edukshme, sëpse që ka në besim ose vepre atjera, ato nuk i dim, mirë, për në bastë kësaj vepre, s'ka dyshim se është njëri i mirë. Ka thënë Allahusë mëhanë e humve ta'ala, innëma ja'muru mesajit Allahi, Men amen e billahi valjomil akhir Të më thënë gjamite Allahut i mbushin ose i gjallerojn Ata të cilët i besojnë Allahut dhe ditës e gjykimit Të më thënë e, kjo është shenje dukshme për imam Qo se njeri ju i fal namazet me gjemat Edhe mbushja gjallrimi i gjamive Bahet për njerësve që kanë besim imam me namaz, me lexim të Kuranit, me dhikr edhe me plotësimin e asaj për cilën janë dër, ndërtu jan xhamit. Ato janë shtëpitë e Allahut, janë ndërtesa e madhështore të cilat duhet respektohen edhe të duhen. Allahu i darcumik ka përshkruajt xhamit në Sura Nur, "Thot fi buyutin edin Allahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismihu." Domethën ato janë shtëpi në të cilët Allahu ka leju që të ngrihen, të ndërtohen dhe aty të përmendet emri i ti. Tij. We vëhet yusbihu lahu fiha bil ghuduwi wal aṣal, aty e madhrojn Allahun mëngjesë ndrëmie, rijjalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah. Do thënë disa burra, të cilët nuk i largon ehm tregtia ose shitbleria prej përmendjes së Allahut vë iqamis sala, vë iqa i zekat dhe prej këryrjes së namazit dhe dhanjes së zekatit, thët, je khafune jomen të të kallëbu fihi l'kullubu vë l'abësar, ata i frikohen ditës në të cilën të rënditën zemrat dhe syt, pra ditë, i frikohen ditës kiametit. Dhe dhe kjo është gjithashtu për shkrim, sigur në jetin që e thamë maherët, Se kanë besim në Allahun dhe në ditën e gjykimit Thëdë Allahu li eqziahum Allahu ahsane ma amilu Wa jezidehum min fadli Dëmë thënë që Allahu t'i shpërblej me shpërblimin më të mirë Për vej pra që i kanë bërë Dëmë thënë t'i shpërblej me prej dhuntive të ti Vë Allahu jërzuku me njësha u për gajri hisab Dhe Allahu e furnizon këtë doj me shpërblim dëmë thënë pa dhogari do thot kjo nuk ka dyshim se është shenjë mirë dhe është shenjë e besimit edhe e mirësisë te një njerëj në pamjen e jashme kurse e kundërta mungesa prej namazit me xhamat namazet e obligime është shenjë e... shenja keqe do të thonë se është shenjë e nifakut dyftirsisë ose është shenjë e bidatit, ose është shenjë e devijimit të mëkateve, dhe më thonë është njëri i thellunë mëkateve, larkë prej bindjes dhe Allahut, dhe më thonë, si do qoftë, pra mungesa prej gjematit, ose paragullsia në gjemat, prej namazet e obliguara, është përshka këtë ndë një smundje, ose është smundje fizike, që e pengon njëri unë fizikisht shkoje, ose është smundje shpirtërore, dhe më thonë ose është një fak, ose bidat, ose thelim në mëkate dhe devim. Se Allahu i ka përshkruj, ka thonë pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem, e, namazi më i vështir për munafikun është namazi sabat dhe namazi jacis, sepse në atëko nuk janë duk. Kuptohet se munafik të kanë shku në gjami që të duken. Pra nuk kanë shku në gjami, si bindje nda Allahut kanë shku vetëm që të duken pra ndaj më e vështira ka qenë të prezentojnë në namast sabahut edhe në namast jacis ku ka qenë ersir dhe nuk janë pa pra ndaj ka fanë Allahu wa idha kamu ilas salati kamu kusala pra kur ngrien për të fal ngrien me për të qësi ju ra unë në nas të më thënë e bajnë këta që të shohin njerëzit wa la jadhkurun allaha illa qalila kërsa Allahu në përmendin fara pak, vetëm pak. Edhe pengamëveri sallallahu al.sallem ka mendu me të shkojët, më thënë, të adjeg e shtëpit, atyre që nuk marrin pjesë në namaz me gjemat. Dhe hadithet shumë ta që e tregojnë rëndësin e faljes namazit me gjemat, kemi përmenin ma herët se në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Ka disa predjetarve që kanë thonë se gjemati është kusht i namazit. Që të më thonë, nëse nuk e falë me gjemat, namazit është batil, nuk, nuk është i pranumë. Ka disa predjetarve që kanë thonë se është obligim individual, fardë ajin. Disa predjetarve kanë thonë se është obligim kolektiv, ose fardë kifaje, pra gjemati. Që në gjohë se ka në gjami njerës që e falin njerës, namazin me gjemat, ju hiqet të tjerëve. Edhe disa thonë se është sunet i fort e, namazin me gjemat. Pre këtyre mëndimeve, isa këtë është se namazin me gjemat është e, fard ajmë, dhe më thonë obligim për se cilin njeri. Nuk është kusht, pra edhe nëse njeri u falet vetë, namazin ti është e, i pranuar, insha Allah, por kalon një obligim dhe ka bën mëkat, domethënë me mos prezantimin në xhamat. Kurse pse e ka përmend këtu autori rahimahullahu, famse mos prezantimi është shenjë patjetër e keqe. Por mos prezantimi në namaz me xhamat është shenjë sidomos e eh si javë edhe xavaridve ose edhe grupeve të tjera të bidat gjive, të cilet pretendojnë se nuk falen me atë gjemat që ka urdhru a i pushtetar, të më thënë, nëse është pushtetari imam për qemull, prijesi namazit, prandaj ka thënë, përmar parasysha është me pushtetarin apo me dikën tjetër. Të thëtë, në namaz me gjemat duhet pa tjetër të prezentovet, përmar parasysh, kush, a është imam pushtetari apo dikës tjetër. Dhe Shënje e bidatgjive është që nuk shkojnë në një gjemat që e udhejqë për shtetarit, ose gjithashtu nuk shkojnë në gjemat që e udhejqë një imam që e ka caktu për shtetarit, ose nuk shkojnë për të falë namazin e gjumasë të thojnë nuk është të obligim pasin nuk ka shtet islam, e tjera, e tjera, dëmë thënë që janë devimet lëdojshme, rështetime, dëmë thënë, bidatit për mësë pjesmanlje në gjematë. Pra ndaj shenja e heli sunetit është që marrin pjesë në gjematë, pa marrë për asysh kush është imam, dhe më thëna është pustetari, apo dikush që e ka caktu pustetari, është prej njerëzve të bidatit, për deli sa është muslimam, dhe më thëna. Pra e, pasusit e sunetit prezentojnë gjematë dhe nuk e bojnë qafir imamin për diska që nuk është, dhe më thëna, kufrë në kuranë e në sunetë. Uh, pastaj autori rahimohullah ka përmend pikat tjera insallahu waslam ne mësimin e ardhm wallahu a'lam wa sallallahu ala wa sallama ala abdih wa rasulih nabina muhammed wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin